והונתן ואדוניהו וטוביהו וטוב אדוניה הלוויים ועימהם אלישמע והורם הכהנים. וילמדו ביהודה ועימהם ספר תורת אדוני ויסוב בכל ערי יהודה וילמדו בעם. ויהי פחד אדוני על כל ממלכות הארצות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 ועל ידו יהוחנן השר ועימו 280 א', ועל ידו עמסיה בן זכרי המתנדב לאדוני ועימו 200 אלף גיבור חיל ומן בנימין גיבור חיל אל ידה שקהקשת ומגן 200 אלף ועל ידו יהוזבד ועימו 180 אלף חלוצי צבא. אלה המשרתים את המלך מלבד אשר נתן המלך בערי המבצר בכל יהודה.